La miezul nopții va cădea ostea. Roman de Teodor Constantin. Editura Tineretului, 1962. Pista 1. O conferință la comandantul pajurei. Mașina gonea pe șoseaua asfaltată. Din când în când, șoferul încetinea, ocolind cu dibăcie gropile scurmate de proiectile sau mușcăturile făcute de șenirele tankurilor. Generalul Popincariu Marius privea gânditor panglica șosele, care se pierdea în îndepărtare. Nu trecuse nici o săptămână de când divizia pe care o comanda dăduse lupte grele în acest sector. Hitleriștii se apăraseră cu un măcinându-și rezervele. Fiecare kilometru de șosea cucerit costase mult sânge. Atunci însă, când intraseră în acțiune catiușele sovietice din sectorul vecin, fusese rădați peste cap și obligați să se retragă în mare grabă. Timp de patru zile s-au retras mereu, abia izbutind să înșegebe aici-colo, efemere puncte de rezistență. Își aminti de toate acestea, privind șosea desfundată, câmpul scurmat de proiectile. Un copac singuratic de pe marginea șoselei, cu crângile zburătăcite de schije, apărut și dispăru în urmă ca unălucă. Fusese un stejar falnic. Acum, în loc de cioturi ca niște brațe retezate de la încheieturi. De una din ele văzuse atârnând în ziua atacului un băetan de vreo 16 ani, îmbrăcat cu ițar și bundiță, spânzurat de hitleriști. În ciuda faptului că o asemenea moarte desfigurează oribil, chipul băetanului se păstrase neobișnuit de frumos. Generalul își aminti cât de furios fusese atunci. Și fusese furios pentru că, la început, crezuse că spectacolul acela tragic ar putea avea un efect demoralizator asupra trupei. Împreună cu soldații, mărșăluiau ofițeri, subofițeri, gradați, și generalul se întrebase să cum nu-i trecea vreunea prin minte să dea ordin ca spânzuratul să fie coborât din copac. Dar în clipa următoare se convinsese că temerea sa era nejustificat. Pentru că pe măsură ce și ajungeau în dreptul stejarului și descopereau cadavrul băetanului, dintr-o dată, parcă odihniți, începeau să calce mai apăsat, să-și așeze mai bine armele sau puștele mitraliere pe umeri, scrutând depărtările acolo unde s-a auzat unul băbuind. Și ora cumplită care li se aprindea în priviri atunci când descopereau cadavrul băetanului spânzurat nu prevestea nimic bun pentru hitleriști, cum nu prevesteau nimic bun nici cuvintele cântecului, care izbucnise apoi de pe buzele lor crăpate de arșiță și vânturi. Sus pifane, pasul sus, Hitler îngă nu-i răpus. Oastea lui întunecată n a fost toată spulberată. Fiara cu spinarea ruptă nu se lasă, și mai luptă. Măi tunare, în rafală de la ort de cheltuială, dă la buze drept răsplată pentru suferința toată, cât de mult am îndurat, multe avem de răzbunat. Să sfârșim cu ei de grabă, că-ți avem în țară treabă. Ziua răfuieli vine, cum se cade, și e bine. Tremură fașciștii toți, și jecmănitorii toți până și conductorii trenurilor de luptă și regimentare rezerviște bătrâni cu templele și mustățile sure, ascultând cuvintele cântecului prin să se răstească la cai. Di talane, di! Și fusese în acest îndemn, dorința lor aprigă de a micșora cât mai mult distanța dintre ei și hitleriști. Generalul n-a mai dat atunci ordin să fie coborât cadavrul baetanului spânzurat de călăi hitleriști. Trupul neînsuflețit reamintea soldaților săi că socotelile cu dușmanul nu fuseseră încă definitiv încheiate. Și cuprins de un fel de mândrie care de fapt era încrederea mândră în capacitatea de luptă a soldaților săi, de neînvins, acum când știau de ce luptă, ceruse șoferului să se grăbească. Câteva minute amintirea acestei întâmplări a dar darul să-i abată gândurile de la ceea ce îl preocupase tot timpul, încă de când se suise în mașină. Cu o jumătate de oră mai devreme, îl chemase personal la telefon generalul Voinescu, comandantul bajurii, cerându-i să se prezintă de urgență la postul de comandă împreună cu șeful de stat major, locotenent colonelul Barbat Gheorghe. Convocarea neobișnuită și urgentă îl intriga și, într-o oarecare măsură, îl neliniștea. Tot timpul în mașină nu făcuse altceva decât să se gândească încercând să ghicească motivul convocării. S-a reluarea oare ofensivei? Se întreba și acum cu neliniște. Explicația aceasta însă nu îl mulțumea. De obicei, în cazuri similare, ordinul îl primea pe altă cale. Și până acum nu se întâmplase niciodată ca generalul Voinescu personal să-l cheme la telefon. E drept că de data asta situația era ceva mai dificilă. Hitleriștii ocupau acum o poziție puternică și fortificată. Pe de altă parte, prin ofițerul de legătură sovietic, fusese informat că, în ultimile zile, pe întreg sectorul, trupele maghiere hortiste fusese înlocuite cu trupe hitleriste. Dacă ofensiva urma să fie reluată și dacă divizia pe care o comanda fusese destinată de către Comandamentul Frontului 2 ucrainian să străpungă dispozitivul de apărare al inamicului, misiunea era dintre cele mai grele și necesita, fără îndoială, pregătiri deosebite. În acest caz, convocarea la postul de comandă al pajurii își găsea justificarea. În alte împrejurări, această explicație ar fi mulțumit. Acum însă, eventualitatea unei apropiată lor a ofensivii nu îi sepărea un motiv suficient. Nu cumva mă cheam în legătură cu cele întâmplate ieri, își spuse trevind țigarea în scrumieră. Generalul avea motiv să fie neliniștit și mâniat din cauza celor întâmplate în ajun. Ziua se scurseze într-o acalmie perfectă. Spre seară însă, artileria inamică se dezlănțui în sectorul ocupat de regimentul de infanterie Siretul. La început s-a crezut că inamicul pregătește un contraatac, dar proiectilele trecură pe deasupra căutând amplasamentele artileriei. De fapt, nici vorbă de o căutare, pentru că numai în cele cinci minute, atât de durase tirul artileriei inamice, o baterie de obuziere fusese distrusă. Cu o precizie suspectă, tunare hitlăriști, după câteva proiectile de reglare, trimisese pe toate celelalte snop pe obiectiv. Aceasta nu putea însemna altceva decât că ei abuseseră informații precise cu privire la amplasamentul artileriei sale divizionare. Întrebarea care îl frământase și care continua să-l frământe fusese, pe ce cale izbutise inamicul să se informeze atât de precis? Și fiindcă presupuneri se puteau face multe, ordonase o anchetă minuțioasă. Ancheta care fusese condusă personal de locotenent colonelul Barbat, șeful sau de stat major, nu putuse stabili nimic precis. Preferând în minte întâmplarea, generalul Popincariu își-a amintit concluziile la care ajunsese barbat după terminarea anchetei. Dumnezeu general, am cercetat temeinic împreună cu capitanul Gheorgheu. Bateriile au intrat în dispozitiv în cursul nopții. Camuflarea pieselor a fost terminată în aceeași noapte. Pe capitanul Bratu, comandantul divizionului, îl cunoașteți. Un ofițer bun care știe să-și ține trupa în mână. În timpul zilei a interzis oamenilor să circule, deși sectorul ocupat de divizionul său este ferit de orice observație terestră datorită fâșiei de pădure care se întinde pe o lungime de 3 kilometri. Țin să mai adaug că nici înainte și nici după ce divizionul s-a instalat în obiectiv nu s-a asemnalat vreo recunoaștere aeriană din partea inamicului. De altfel, chiar dacă aceasta s-ar fi întâmplat, camuflajul perfect al bateriilor făcea imposibilă identificarea lor. Și, ca de obicei, vocea colonelului, fără modulații, dar sonoră, trăda siguranță, încrederea în propriile sale forțe. Nemulțumitele întrerupsese, vorbindu-i aproape neprietenos. Bine, dar atunci cum îți explici precizia tirului? E greu de presupus că distrugerea bateriei se datorește întâmplării. Evident că nu, răspunse șeful de stat major, fără să se tulbure. Inamicul a avut informații precise. E posibil ca retrăgându-se să fi lăsat în sat un agent care pe o cale sau alta a izbutit să transmită dincolo informații privind amplasamentul artileriei noastre. Cei de la biroul 2 au operat câteva arestări, dar până în prezent nu au aflat nimic. Părerea mea este că nici nu vor izbuti de acum încolo. Ar însemna să ne facem iluzii dacă ne-am închipui că printre cei arestați se găsește acela care a transmis informația dincolo, la hitleriști. Personal înclin să cred că oamenii cercetați nu au vorbit și nici nu vor vorbi, tocmai pentru că nu știu nimic. Și dumneavoastră ce propui? S-ar putea întâmpla ca mâine, poimâine să ne trăzim cu o nouă surpriză. Deși nu exclud din capul locului această posibilitate, părerea mea este că nu se va mai repeta. De altfel am și luat unele măsuri. Am recunoscut personal terenul și am dat dispoziție ca amplasamentele tunurilor să fie schimbate. Poftiți, aveți aici schița noului dispozitiv. De asemenea, am dat ordin ca cei de la stația de radio să stea mereu pe recepție, spre a intercepta o eventuală nouă comunicare. Dacă există în stat un agent hitlerist, și fără îndoială că există, e greu de presupus că poate comunica pe altă cale decât prin radio. Ori în acest caz, dacă va încerca să o facă, îl vom dibui. Sau în cel mai rău caz, știind ce a transmis, vom putea lua măsurile dictate de noua împrejurare creat. Considerați că am procedat bine? Și de data aceasta, de altfel ca în multe alte împrejurări, generalul Popin fusese nevoit să recunoască ajustețea măsurilor luate de șeful său de stat major. Răspunse totuși fără entuziasm. Da, desigur. Informează și pajura prin cifră. Amintindu-și acum de această discuție, generalul se uită la el cu coada ochiului. Șeful de stat major fuma întăceri, privind distrat peisajul, care devenea din ce în ce mai cenușiu pe măsură ce se lăsa întunericul. Hotărât, omul pe care îl avea la stânga sa nu-i prea era simpatic, în ciuda calităților sale incontestabile. Locotenent colonelul Barbat Gheorghe era un om la 35 de ani, înalt, uscățiv, negricios, cu fruntea înaltă, care părea și mai înaltă datorită înțeaputului de chelie. Cu ochii de o culoare greu de definit, parcă și, cu pomețe obrajilor proeminenți. Din această cauză, obrajii păreau scofâlciți, fără să fie și în realitate. Impresia era accentuată și de bărbia, de asemenea proeminentă, prelungită exagerat la nivelul nasului. Din cauza înfățișării sale ofițerii din statul major, îl părăcliseră fachirul. Porecla fusese însușită cu entuziasm de suboficierii, furierii, plantoanele și ordonanțele postului de comandă ale diviziei. Comandantul Pajorii îl aprecia ca pe cel mai bun șef de stat major pe întreaga armată. Aprecierea nu era de fel exagerat. De aceasta, în primul rând, generalul Popingariu își putea da cel mai bine seamă, avândul direct în subordine. În elaborarea planurilor de operații dovedea competență, îndrăznală și s-ar putea spune fantezii. E drept, ceea ce părea la prima vedere fantezie, ulterior se dovedea a nu fi altceva decât o surprinzătoare și elastică apreciere a situației de fapt, chiar și atunci când informațiile cu privire la dispozitivul și capacitatea de luptă a dușmanului lipseau aproape total. Dar cu toate aceste incontestabile calități, ca om, generalul Popincariu nu l simpatiza. E drept, nu putea spune nici că îl antipatiza. Era la el mai curând un fel de reținere pe care nu și-o putea învinge. Din acest motiv, raporturile dintre ei erau sub un anumit aspect nefirești. Grăutățile campaniei și colaborarea permanentă, în mod normal, ar fi trebuit să se apropie, stabilind între ei legături sufletești mai calde, mai durabile. În realitate, relațiile dintre ei erau strict protocolare de serviciu, atât și nimic mai mult. Și aceasta părea cu atât mai nefiresc, cu cât generalul nu era un om lipsit de căldură sufletească. Nai ai să de fachir, își spuse privindu cu coada ochiului. Ar putea să creadă că am ceva cu el, că îl invidiez. Dar oricât mă străduiesc să mă arăt prietenos, nu zbutesc. Nu zbutesc și pace. Parcă nu ar fi un om din carne și nervi, ci o mașină care acționează totdeauna fără greș. Dacă prin absurd s-ar inventa un șef de stat major mecanic, un fel de robot, sigur că nu ar arăta altfel decât ca barba ăsta. Ideea îl făcu să Un robot, șef de stat major care să aibă chipul locotenent colonelului barbat. Și tocmai această comparație le ajută să găsească răspunsul la întrebarea pe care și-o pusese de atâtea ori până atunci. Ce fel de om era șeful său de stat major? Cea ce îl caracteriza pe locotenent colonelul barbat era tocmai firea sa închisă, mohorâtă, un fel de închistare al sufletului care excludea spontaneitatea, comunicativitatea, entuziasmul. Parcă în mod deliberat evita ca altcineva să-i cunoască gândurile și sentimentele adevărate. Și abia acum își dădu seama generalul Popincariu că adevărata cauza prăpastei dintre ei doi, peste care cu toate eforturile făcute niciodată nu îi să întind o punte, se datora tocmai acestui fel de a fi al colonelului. O asemenea structură sufletească îi se părea stranii și diametral opusă proprii sale firi. Pentru locotenent colonelul Barbat, închis în el, niciodată și în niciun fel exprimând și părerile, de parcă ar fi ignorat cu desăvârșire tot ceea ce depășea sfera tacticii și strategiei, foarte bine ai fi putut crede că, în ceea ce îl privea, războiul era un scop în sine. Pentru Popincariu, înfrângerea fascismului constituia o necesitate. Dar lucrul acesta era clar din tot ceea ce spunea și făcea, din întregul său comportament. Trăgându-se dintr-o familie de cărturare onești, cu concepții avansate, fusese învățat să prețuiască libertățile democratice și să urească opresiune. Datorită educației primite în familie, care îl ajută să înțeleagă încă foarte de tânăr multe din tarele iremediabile ale societății în care trăia, și, în consecință, să aibă comportare care să dea de gândit șefilor săi, dacă ar fi fost un ofițer mediocru, sigur că nu ar fi putut rămâne în armată. Dar înzestat cu excepționale calități militare, fu tolerat și, de voie de nevoie, avansat până la gradul de general. Fascismul i-a repugnat și l-a urât, neascunzând acest lucru din care cauză, începusă să îi se spună generalul incendiar. Calificativul acesta a căpătat o consfințire oficială în următoarea împrejurare, petrecută curând de după invadarea țării de către hitleriști. În vederea războiului antisovietic care se pregătea, pe lângă fiecare unitate românească fusese ratașați instructori hitleriști. Aceștia trebuiau să-i deprinde pe soldații români cu mânuirea armamentului modern de proveniență germană și de asemenea cu tactica de luptă a hitleriștilor. Popin care să abia de câteva luni gradul de general și îi se încredințase comanda unei brigăzi de infanterie. Într-o zi, un maior din SS, atașat pe lângă brigadă, întors dintr-o inspecție făcută la o unitate de infanterie, dădu-buzna în biroul lui, exprimându-și în termeni irreverențioși și bătând cu pumnul în masă nemulțumirea în legătură cu cele constatate. Neobrăzarea majorului hitleristă îl înfurie în așa măsură încât îi ceru să părăsească imediat biroul. Cum însă acesta continua încă să peroreze insulte și amenințări, se văză obliga să-l ia de guler și să-l scoată pe ușă afară. Gestul fu însoțit de o înjurătură neaușă pe care hitleristul, care, deși abia știa să îndruge câteva cuvinte românești, o pricepu totuși fără niciun fel de efort. Incidentul făcu vulvă și puțin a lipsit să fie arestat. Dacă după această întâmplare nu s-a mers totuși până la arestare, aceasta fost doar rezultatul calculului și nici de cum clemenței dictatorului. Acesta se temea ca nu cumva arestarea să irite corpul ofițerilor superiori, ceea ce nu era deloc recomandabil tocmai în împrejurările acelea când se pregătea atacul împotriva Uniunii Sovietice. Pe de altă parte, nici nu se putea lăsa nepedepsită o insultă considerată gravă adusă unui ofițer hitlerist. Din încurcătură i-a scos chiar generalul Popincariu, care și-a prezentat demisia. Bineînțeles, demisia i-a fost primită. Acceptarea demisii unui ofițer extrem de capabil însemna indirect o satisfacție pentru încâmpatul maior din SS. Imediat după 23 august, generalul Popincariu ceru să fie reintegrat în cadrele active ale armatei și să fie trimis pe frontul anti-hitlerist. Cererea îi fu imediat satisfăcută, încredințându-i armata unei brigăzi de infanterie care lupta în Ardeal. După luptele sângeroase de la Oarba, unde trupele de sub comanda sa se acopereră de glorie, fu avansat primind comanda diviziei Moldova. Sever, dar drept, cerând eforturi de la toți, fără să se menajeze pe sine însuși, curajos și entuziast, era admirat și iubit atât de status-o major, cât și de ostașii din linia întâi, care nu odată avuseseră prilejul să-l vadă în mijlocul lor. În nenumăratele bătălii din Ardeal și până în inima pustei maghiare, unitățile de subcomanda sa se comporta să răvitejește. Pentru acest motiv, în două rânduri, divizia pe care o comanda, fusese citată prin ordin de zi de către Comandamentul Frontului 2 ucrainean, iar el personal decorat cu un ordin sovietic. De toate acestea și amintii, în timp ce șoferul manevra cu dibăcie Mercedesul pe șoseaua desfundată de proiectile, ca un pilot, o corabie pe o mare preserată cu stânci submarine previ pe furiș la șeful său de stat major. Acesta stația apăr pe banchetă fără să se rezime mă despătează capitonată, și părea imaginea vie a unui faraon de altădată. Stă de parcă ar fi tras în aș spuse, schițând fără voie un zâmbet, pe care locotenentul colonelul barbat, în niciun caz nu putea să-l observe din cauza întunericului care pe simțite biruise, revărsându-se peste întinsul pustei, parcă fără capăt. Imediat însă, comparația părându-i se deplasată, adăugă sincer. Și totuși, e cel mai capabil șef de stat major. Cine știe dacă înapoi acestei voite cu irase nu se ascunde o inimă caldă și simțitoare? Postul de comandă al Pajurei se instalase în clădirea unei foste școli de agricultură. O clădire în formă de potcoavă cu un singur etaj și cu o grădine imensă, care servea drept teren experimental pentru diverse culturi. Generalul Păpincariu și locotenent colonelul Barbat fură introduși imediat la generalul Voinescu. După ce strânse mâna fiecăruia, acesta îi invită să ia loc. Generalul Voinescu era un bărbat de vreo 50 de ani, de statură mijlocie, dar bine legat. Greu ei fi putut da vârsta pe care o avea în realitate. Umerii largi, pieptul puternic, obrajii rumeni, radind sănătate, părul des și rebel, abia puțin încărunțit pe la tâmple, te făceau să crezi că ai în față un om care n-a depășit vârsta de 40 de ani, dar ceea ce contribuia, în măsura cea mai mare, să nu-i poți bănui vârsta adevărată, era ochii, de un albastru serafic, mare, vioi, parcă ochii de adolescent. De altfel, generalului Voinescu, în momentele de bună dispoziție, îi plăcea să se laude că, în afară de Guturai, nu-și amintea să fi suferit de vreo altă boală. Ofițerii din statul său major erau în stare să se facă luntre și puncte numai să îi îndeplinească ordinele. Și aceasta nu pentru că generalul ar fi fost un comandant care izbutea să se facă temut printr-o severitate excesivă. Nimeni nu se putea lăuda că l-a auzit vreodată vociferând, amenințând sau risipind cu mări inimie pedepse. Din potrivă, chiar atunci când un lucru nu-i plăcea, își exprima nemulțumirea în termeni extrem de politicoși. Cel în culpă simțea în tonul cu care era răstită mustrarea o asemenea răceală și înmușcătoare ironie, încât ar fi preferat în schimb, pedeapsa cea mai aspră. Generalul Popincariu, remarcând încă din prima clipă excesivă amabilitate cu care fusese primit, înțelese că urma să asculte fie lucruri neplăcute, fie vreo comunicare de o deosebită importanță. Generalul Voinescu a prins o țigară și, după ce trase câteva fumuri, întrebă cu ton indiferent, parcă numai din simplă polităță. Ei, ce se mai aude pe la voi, dragă popincarele?" Nimic deosebit, domnule general. liniște Ieri a fost puțină animație în sectorul ocupat de regimentul lui Hrubaru. Așa cum v-am raportat, batalionul 2 a atacat prin surprindere și i-a împins pe hitleriști puțin înapoi, ocupând o poziție mai avantajoasă. Datorită acestei acțiuni, am stabilit la flancul drept o legătură mai bună cu regimentul sovietic comandat de colonelul Iushilov. Inamicul a încercat de două ori să contraataci, dar a fost oprit cu baraj de artilerie. Mi se pare că e sectorul cel mai dificil, nu-i așa? Exact, domnule general. Pentru orice eventualitate le-am întărit cu un batalion din regimentul lui Panaitescu, pe care îl țin în rezervă. Da, da, cuvință generalul Voinescu, parcă fără să acorde importanța celor aflate. Îmi dau seama că ai o misiune grea pe pincariule. E cam prea mare sectorul pe care îl ocupa divizia de mitale. Mai ales pentru efectivele actuale. Locotenent colonel barbat, dumneata ce părere ai? În cazul unui atac din partea inamicului pe un front mai larg, pozițiile vor putea fi apărate? Domnule general, părerea mea este că la ora actuală, cu forțele de care dispune, inamicul nu e în stare să pornească o acțiune serioasă. Dacă ar încerca totuși, cu toate că linia frontului e foarte subțire, ne vom putea menține pozițiile. Până acum, artileria noastră s-a dovedit extrem de eficace în acțiunile ei de baraj. Dar dacă aduc trupe proaspete?" Continuă să întrebe comandantul armatei. După toate probabilitățile, hitleriștii chiar asta fac. La noi nu se simte nimic?" E greu de presupus că hitrăriștii au putut să aducă trupe proaspete pe poziții în timpul nopții, fără ca posturile noastre de ascultare să prindă neveste, oricâte măsuri de precauție și-ar fi luat. Generalul Voinescu le întărupse. Totuși, aduc întăriri. Maiorul Melnikov, ofițerul de legătură sovietic, m-a informat că aviația lor a observat concentrări de trupe în apropiere apropierea frontului. Mă scuzați, domnule general," interveni locotenent colonelul Barbat cu o voce care trădea mult scepticism. Aceste rezerve au fost observate în sectorul nostru?" Vă mărturisesc, nu le văd rostul." Da? Vă să zic că dumneata, colonele, nu vezi rostul unor concentrări de trupe hitleriste în sectorul ocupat de unitățile diviziei voastre?" întreba generalul Voinescu cu un zâmbet pe care nu căuta să-l ascunde. Ei bine, ele au fost semnalate chiar la voi. Îmi permiteți să vă expun punctul meu de vedere? Te rog, chiar colonele. Locotenent colonelul Barbat se ridică și se apropie de harta mare care acopera un întreg perete. Denumărate stegulețe indicau linia frontului. Priviți cum arată linia frontului. În flancul nostru drept și în flancul stâng al diviziei de cavalerie, trupele sovietice dețin câte un pinte. Linia frontului ocupată de noi și de divizia de cavalerie formează o adâncitură. Pentru inamic, nu noi constituim cea mai mare amenințare, ci unul din cei doi pintini, dacă nu amândoi în aceeași măsură, deținuți de trupele sovietice. Normal ar fi ca inamicul, prin acțiuni ofensive, puternice, să încerce să reteze acești pinteni, sau cel puțin pe acesta de la nord, care prezintă cel mai mare pericol. O ofensivă a trupelor sovietice în direcția nord-vest l-ar pune pe inamic în situația de a se trezi cu toate trupele din fața noastră încercuite. Generalul Popincar se uită în ciudat de la șeful său de stat major, vorbindu-și în gând. Inamicul în sus, inamicul în jos... Pe ăsta să și n-ar pronunța cuvântul hitleriști. Acesta este motivul, continuă colonelul Barbat, pentru care nu văd rațiunea unor acțiuni ofensive împotriva noastră sau a diviziei de cavalerie. Cu alte cuvinte, rațiunea concentrării de rezerve în sectorul nostru. Numai într-un singur caz s-ar putea justifica aducerea rezervelor. Anume atunci când nemții ar intenționa să pornească o ofensivă generală pe întreg frontul. Doar într-un asemenea caz ar avea nevoie să păstreze acest intrând pentru a preîntâmpina, înainte să fi terminat pregătirile în vederea ofensivei, un eventual atac din partea noastră. E îndoiannic însă că ei dispun de suficiente rezerve ca să poată porni o ofensivă generală. Ori, dacă presupunerea aceasta corespunde realității, și eu cred că da, înseamnă că inamicul nu are niciun interes să îngrămădească trupea în acest intrând, atâta vremi cât nu a înlăturat primeștia pe care o reprezintă cei doi pinteni sovietici, fipt în dispozitivul său de apărare. Eu, personal, m-aș retrage din acest intrând până la nivelul pintenilor. Bine judecat, numai că scap din vedere un lucru. Hitleriștii mai pot fi și păcăliți. După cum știți, în acest război nu odată s-a întâmplat ca sovieticii să-i mistifice crunt pe hitleriști și ca urmare a acestui fapt să realizeze succese tactice de o deosebită importanță. Este tocmai ceea ce v să vă comunic, pentru care motiv v-am și chemat la mine. Comandantul sovietic a făcut în așa fel încât la ora actuală averul se află în posesia unei false informații, care glăsuiește că noi pregătim o mare ofensivă în sectorul ocupat de divizia voastră și de divizia lui Mereuț. Hitleriști dețin informația de asemenea falsă că, începând din noaptea asta, două divizii românești, care operează mai la sud, vor fi înlocuite de trupe sovietice și că ele vor începe să se deplaseze în coace pentru a constitui rezerva voastră. Ceea ce se cere la voi este să desăvârșiți mistificarea. Și iată ce trebuie să faceți. În clipa aceea sună telefonul. Generalul Voinescu ridică receptorul. A avut loc următoarea convorbire telefonică. Alo, domnul general? Da, eu sunt. Am în să vă salut. Colonelul Paulopolă la aparat. Domnule general, la mine se află majorul Melnikov. Vreau să vă înmâneze personal un plic care conține o comunicare strict secretă. Roagă-l să aștepte numai câteva minute. Sunt la mine generalul Popincaru și colonelul Barbad. Domnule general, Maiorul Melnikov vă roagă să-l primiți imediat, deoarece trebuie să luați urgent cunoștință de conținutul comunicării. În cazul acesta veniți amândoi la mine. Apoi către cei doi ofițeri. Generale și barbat, vă rog să treceți pentru câteva minute alături. Trebuie să-l primesc aici pe maiorul Melnikov. Vom continua mai târziu discuția începută." Generalul Voinescu abia rămase singur în birou când pe cealaltă ușă își făcură apariția maiorul Melnikov și colonelul Paulopol. Maiorul Melnikov, ofițerul de legătură sovietic, era un bărbat înalt, voinic, cu umerii largi, cu ochii aproape albaștri, cu păr castaniu și tare creț. Chipul său frumos, maiorul Melnikov era un bărbat de o rară frumusețe, exprima voință, dărzenii, dar în același timp, datorită ochilor albaștri și zâmbetului deschis, cald, bunătate. Am să vă salut, domnule general." vorbea ofițerul sovietic, lungind și îndulcind vocalele cu vocea s plăcută de pas. Originar din Republica Moldovenească, maiorul Melnikov vorbea perfect românește. După ce și strânsă rămâinele, generalul îi se adresă. Îmi pare bine că te văd, maior Melnikov. Ia loc, te rog." Mulțumesc, domnule general." Așa. Acum spunem despre ce-i vorba, dragă Melnikov." Așa cum v-a comunicat domnul colonel Paulopol, am primit ordinul de a vă transmite personal și cu maximum de urgență acest plic. Și maiorul Melnikov scoase din port Hart un plic mare albastru pe care îl înmână generalului. Acesta al deschise grăbit și început să citească hârtia bătută la mașină. Pe măsură ce citea, generalul se întuneca la față și chipul său exprima îngrijorare. După ce terminea de citit, întinse hârtia colonelului Paulopol, după care se adresă maiorului sovietic. Dragă Melnikov, te rog să transmiți generalului Efremov mulțumirile mele personale și ale statului meu major. De altfel am să-l caut și eu la telefon. Mă voi conforma în tocmai. Domnule general, am onoarea să vă salut. După plecarea majorului Melnikov, generalul se-a colonelului Paulopol, Opol, care între timp luase și el cunoștință de comunicarea comandamentului sovietic. Bine că e aici, Păpincariu. Câștigăm timp. e i te rog." O clipă mai târziu, generalul Păpincariu și șeful său de stat major reveneau în biroul comandantului armatei. Domnilor, a început generalul Voinescu." Am primit prin majorul Melnikov o comunicare din partea comandamentului sovietic, de o importanță excepțională, care vă privește pe dumneavoastră. Iată despre ce este vorba. Suntem avertizați că un agent al apăverului se ascunde printre cei care lucrează la postul de comandă al diviziei dumite ale popingariule. Agentul are însărcinarea să descopere noul sistem de funcționare al mașinii de cifrat cu care lucrează cei de la serviciul cifrului. În curând vom primi și veți primi instrucțiuni speciale de la Marele Stat Major, care a fost informat direct de către Comandamentul Sovietic. Până atunci urmează să luați de urgență măsurile pe care vi le voi ordona. și întinse comandantului Diviziei Moldova comunicarea scrisă. Acesta o parcurse cu sprâncenele încruntate. Situația i-a furisit de complicată și de gravă, Murmură parcă mai mult pentru sine generalul Păpincari. Generalul Voinescu înclină capul afirmativ fără să răspunde. Își-a prins o țigară, trase câteva fumuri, apoi privind colăcii care navigau prin aer, întrebă pe colonelul Paul Opel. După părerea dumitale, ce ar trebui să facă agentul Abverului ca să-și poată îndeplini misiunea? Dacă ar ști care anume să fotografieze o anumită rozetă din corpul mașinii. Operația în sine, după cum vă puteți da seama, este destul de simplă, numai că e mult mai greu să ajungă până la mașina de cifrat. În acest caz, dar nu mai avut timp să-și termine fraza pentru că generalul Voinescu îl întrerupse adresându-se generalului Popincariu. Cine conduce serviciul vostru de cifră, generale? Capitanul Smeu Paraschiv. Smeu Paraschiv? Nu-l cunosc. Ce părere ai despre el? Excelente, domnule general. Un ofițer foarte capabil. Răspund pentru el. Dar dumneata, Paulopol, îl cunoști, desigur. Aceeași părere ca a domnule domnului general Popincari. Atunci e bine. Dar cifratorii? În ei putem avea de plină încredere? Generalul Popin care ridica ridică din numere. Asta nu mai știu. Ca cifrator sunt cu toții foarte buni, adăugă colonelul Paulopol. După câte știu radiogramele primite de la Moldova, nu ne-au dat niciodată bătaie de cap. Sunt întotdeauna impecabil cifrate. Dar în ce măsură putem avea încredere în ei, bineînțeles că va trebui să mai verificăm. Fără îndoială, intervenind discuțiile locuțenând colonelul Barbat. Dar îmi permis să-mi exprim îndoiala că agentul Abverului ar putea fi unul dintre cifratori. Cu toții lucrează la cifru încă de la începutul campaniei. Or, dacă unul dintre ei ar fi agentul Abverului, de mult comandamentul german s-ar fi aflat în posesia secretului mașinii noastre de cifrat. Generalul Voinescu replică însă. S-ar putea să ai dreptate, colonele. Raționamentul dumii e de altfel destul de ispititor. Dar în materie de spionaj, dacă te bazezi numai pe logică, fără să verifici faptele, ușor poți să greșești. Întrebându-ne dacă putem sau nu avea încredere în cifratori, asta nu înseamnă că trebuie să căutăm neapărat agentul a numai printre ei. Dacă am înțeles bine cele ce ne-a explicat Paulopol, am impresia că pentru a-și atinge scopul, agentul nu poate recurge la furt. Așa-i Paulopol. Exact, domnule general. Dacă prin absurd am presupune că îi s-ar evia agentului prilejul să fure rozeta, aceasta nu i-ar folosi la nimic. Furtul s-ar descopri chiar în aceeași zi, iar marele stat major, anunțat imediat, ar interzice folosirea mașinilor de cifrat. V-a să zic că ipoteza furtului trebuie exclusă. Ei bine, în cazul acesta, dumneata popincariu, va trebui să dai ordin biroului doi să pună sub observație pe cifrator și pe toți aceia care au vreo legătură directă sau indirectă cu acest serviciu. În afară de acesta, va trebui asigurată o pază mai bună cifrului, mai ales în timpul deplasărilor. La încartiruire serviciului de cifru să îi se asigure încăperea care prezintă maximum de securitate. Cheile de la lada de fier în care sunt ținute codurile și mașina de cifrat vor trebui păstrate de către capitanul meu. De altfel, presupun că așa și procedați. Nu se va lucra cu materialul de cifrare decât în prezența sa. Capitanul Smeu să nu i se încredințeze vreo altă misiune. Spun aceasta pentru că știu că unii comandanți obișnuiesc să dea ofițerilor de la serviciile de cifru diverse alte însărcinări, sub pretextul că ei ar avea cel mai puțin de lucru. Consider de asemenea necesar să cunoști și părerea capitanului Smeau despre oamenii cu care lucrează. Deocamdată, până la noi ordine, cam acestea ar fi măsurile pe care va trebui să le iei, copincarele. Îmi vei raporta de executare și mă vei ține la curent cu mersul cercetărilor. Și acum, dumneatea, Paulopol, te poți retrage. Noi mai avem de pus la punct unele lucruri. Bună seara! După plecarea șefului secției a doua, generalul Voinescu se ridică de pe scaun și a început să se plimbe cu mâinile la spate, îngândurat. După câtva timp, oprindu-se în fața, hărția găsată de perete vorbi. Domnilor, să revenim la discuția noastră anterioară. Așa cum v-am mai spus, comandamentul hitlerist deține informația falsă că, în scurt timp, în sectorul nostru vom porni o mare ofensivă. Pentru a putea face față loviturii, el și-a retras în mare grabă trupe din alte sectoare, masându-le deocamdată în imediat apropierea afrontului. De ce ține să mențină această poziție înaintată chiar cu riscul de a fi învăluit pe la flancuri? Se pot formula două ipoteze. Ori intenționează el însuși să pornească o contraofensivă, ori, ceea ce e mai probabil, ține să-și menține cu orice preț actuala poziție. Deoarece își dă seama că, din cauza configurației terenului, o retragere numai până la linia propriilor sale flancuri nu este posibilă. Priviți harta. Flancul său drept are în faza acest râu. Cu alte cuvinte, un obstacol natural. Flancul stâng stă bine pe acest deal. Dar în linie dreaptă, între aceste două extreme, terenul nu oferă niciun punct de rezem natural. Asta înseamnă că dacă se retrage din fața noastră, nu-și va putea consolida o poziție de apărare decât la 20 sau 30 de kilometri mai spre vest. Adică la 20 sau 30 de kilometri înapoi a pozițiilor ocupate în prezent de flancurile sale. În acest caz, situația ar fi inversată. Acum formează el un intrând în dispozitivul nostru. Iar mâine, am forma noi o pană în dispozitivul său. Se pare că hitleriștii, ignorând amenințarea care îi paște din flancuri, sau chiar dacă nu o ignoră, bazându-se pe avantajul pe care le oferă terenul, preferă situația prezentă și sunt hotărâți să-și menține pozițiile. Abstracție făcând de motivul adevărat care îi determină să păstreze acest intrând, un lucru are importanță. Că sovietice au reușit să-i inducă în eroare. Și pentru ca eroarea să fie de plină, voi veți servi dreptul mămeală. Cu alte cuvinte, va trebui să atacați Ziua atacului nu a fost încă fixată, dar vi se va comunica la timp." Numai noi?" întrebă generalul Popingari. Va ataca și divizia de cavalerie." Ați amintit de o divizie care va fi în rezervă? Dacă singurii nu vom putea scoate la capăt, ne va da o mână de ajutor? Nu. Divizia aceea are alte misiuni. Ea a primit ordinul să facă o mică plimbare. Începând din noaptea aceasta, se va deplasa încoace. Și o va face în așa fel încât Hitleriștii să ia neapărat cunoștință de aceasta. Deplasarea va continua și în cursul zilei. Probabil că în ziua următoare veți ataca voi. Țin să vă anunț că pregătirea de artilerie va fi susținută și de catiușele sovietice. Un motiv în plus ca Hitleriștii să creadă că e vorba de o adevărată ofensivă în sectorul diviziei voastre. La început, da, curând însă dându-seama că au fost păcăliți și aruncând în foc trupe proaspete din rezervă, s-ar putea să ne dea peste cap, observa generalul Popincari. Deși ura pe care soldații mii o nutresc împotriva hitleriștilor îi face să lupte ca niște draci, nu le pot cere totuși imposibilul. Știți că unitățile diviziei pe care o comand au avut pierderi importante. Da, știu, dar pot să te asigur că temerea dumitalei e nejustificată. Hitleriștii nu vor avea timp să contraatace folosind rezervele, deoarece aproape concomitent, sovietice vor dezlănțui adevărata ofensivă la flancul lor drept. Și hitleriștilor nu le va rămâne altceva de făcut decât să se retragă cât mai repede din fața noastră ca să scape de încercuire.